bismillah rrahman rrahim alhamdulillahi rabbi lalamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammad wa ala ahlihi wa sahabihi ajma'il amaba so isha Allah da dhajda umi mar fi alt nubiyem ta utworet çoplat për çështjet e grove të cilat i kanë të përmbushmët e tyre. Dha thotë matau tilha al-sawma wal al-sawma ila salat. Gruaja që ka qenë me cikël menstrual duhet ta bëjë kaza agjerimin, por jo namazet. Për këtyre fjalët e autorit i përfitojmë katër dispozitave. E para është e gruja me menstruasjone Pra nuk i lehot me ajgjerum E dyta Nuk i lehot më falj Dispozita tretër është e dohet me bëha kaza ajgjerimin Pra me kompensu Kërse e katërta është e nuk dohet të kompensu Apo ja, të bej kaza namazin Pra se i përket dispozitës Para dhe dyta të e përfitum Të thotë prej Aludimit të fjallet të autorit Pra autorit për mes fjallet tine edhe shenë për këtë çështje, derisa supermarketi juve është drejtë ta ka dorë të përfiton prej direkt, pra drejt, me drejt për, për, për fjalëve të tij. Argument bëktor se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është thiftur se të lësh të arësia që gratë llogaritën që kanë fenë e mangët, ka thënë elaysa il idha hadat lam tusalli u lam tusum. A nuk është fakt që gruaja kur është me cikël menstrual, pra me të promueshmëtinë e saj as nuk falet dhe asë nuk a gjeron. Sa obët një përgjesh, ka thonë po gjithësëse, si, ka thonë fedajlë kemi nukësa një dinë, a kja të regon që e ka të mangët fejnë, nga se gjatë gjithësoj për ju dhe pra, asë nuk falë dhe asë nuk a gjeron. Këtë hadithë të trasmeton Bukhari ju dhe muslimi. Gjithashto ajshë rradi Allahan, ha, kër është pitur, se si është qështja që gruja me cikil menstrual, pra, duhet me Ba kaza e gjerimin dhe jo namazin Ajo është përgjizhës hjeshtë Këthonë, ka këni ju sibu në dhalik A le ahdi Rasulillahi Sallallahu aleyhi wasallam E fa nukëma rubi kaza i saum Va lë nukëma rubi kaza i sala Sa të kjo gjënë a ndodhë të neve Pra graven kone pejga meri Sallallahu aleyhi wasallam Dhe ne urdhëroheshim që të bënim kaza Pa të kompenzonim a gjerimin Dhe urdhënoheshim që mësë të kompenzonim Apo mësë të bënim k Dhe argumentet e të e të është i zhbaja, pra unanimitet e konsensusi i gjithë djetarët të metet për këndjë. Nëse dikush përët, e o thotë cilë është urësia që gruja do të me bëha ka za a gjerimin dhe jo namazin, përgjigja në i kësa e është se pra urësia parë që kemi është se kështu nga ka urënu pe i ga meri sa, kështu ka thonë pe i ga meri sa, në Allah, sëra më dhe kja nga mjaftën si ur ndon mundu edhe me nxirr edhe një ursi, të cilën pra kapim ose perceptojmë në mendjen tonë dhe ka thonë që <coughs> agjerimi pasisë që dim bëhet një herë në vit, vetëm një herë në vit pra në muj gjat vitet muslimanët agjerojnë. Kurse namazi përsëritet shpesh për pra, çdo det. Prandaj me me detyru kuruan, pra më bë obligim që të agjeroj Ramazani, pro, me e kompenzu, kjo është ma lehtë. Ma lehtë për ta. Pra, me kompenzu e gjerimin. Nga se, nëse i themi, pro, gru, ose, që mos me e gjeru heqë, mos me bo kazah heqë, pro, ato ditë që i kalonë për e gjeru, atër kjo i bje që ajo mos me e gjeru fare, ose shumë pak. Ndërësa, ose i përket namazet, a dhe redim që namazet për sëritë, pro, që është thanë shpeshë. Pro, si për grasi si për burra, Pandaj nëse e detyroim ose e obligojmë që të bëjë kaza namazën, kjo do të shkaktonte një lloj një lloj vështirsie gruas. Edhe tjetra ojse gruaja nuk ka se nuk falet fare pron. Vazhdimisht, pra gjatë vitit ajo falet dhe namazi përsëritet. Për këtë arsye, nëse nuk falet në fillim të muajit, poshak të cilin në Sral do të falet, pra në fund të muajit e kështu me radh pjesën e mbetur të muajit. Ka disa dietarë këto e kanë përmend urtsin për këtë qështje. <coughs> Pas ta e autorit thot, më alaj asihhani minha, nëse gruja falet të pa agjeran, duke qenë me sikli mesral, nuk i pranohet pra as agjerime dhe as namazë. Nuk i pranohet, nuk është i sakhë dhe nuk i pranohet të allahu. Përshamë nëse një grua i kujtohet që e para se mjë orët sikli mesral nuk e ka fali në masë pra ka një namaz të humbur, pa falë, për shak, për një arsye fetare, për shamullë ka harru, e kështu mëral, pasaj e bën kaza këtë namaz në gjatë ciklin mësral, në këtë rastaj e nuk e shluen obligimin e saj që e ka pra përgjësine, e saj që e ka para Allahu, nuk lirot për i përgjësis për këtë namaz. Pa tjetë të do të dhëdhë me e falë njëherë për të pasrohet për ciklin mësral. Pra, Për namazit që ka i kus e ka hum Gase kjo është obligim për gruan Që kurdo që të pastruat me e fal Për dalim për i namazit Që është prezent Pra që gruja me cikil mesral Nuk e ka obligim me fal fare Ma di qërësam Nuk i saksoz Aso nuk i pranohet Po është ose nëse një grua Thot une Po kom qef, po kom dëshirë që Me agjeru bashk me fantartë e familjes Ose me muslimant Me agjeru Ramazanin Edhe unë e tërgona kujdeshme edhe vendosi dhe qëka të të vendi që musë me rjedhë pra gjako i mesuracioneve Edhe agjeron, thejemi që agjerimi isoj nuk është i sankt, nuk e u bazu në hadithin që e përmenu më lartë Madhja autore thot belja hrumani Madhja thot e ka haram, e ka të ndaluar gruaja që gjatësiklit pra, mesurual me agjerua për mu fal I ka ndalu me këto dy, adhuri një pra ka haram eta arsye për këto arsye çdo gjë çdo udhërim që nuk është i saktë nëse veprohet kë bër haram por kjo është rregull është parim çu është thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kulushortin leysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana 100 shart çdo e kusht që nuk është në librin e Allahut është kusht i kot i pa sakt edhe nëse dikush i vendos nichin kusht atë nuk pranohet se ngjën kushtet kota Pra da i nëse gruja a gjerën, pra bën haram në kuptimin që bën gjëna. Nëse a gjerën gjatë siklit menstrual, apo edhe nëse falit. Pasaj i vazhdo në autorit thotë, Ua jahërë mu botë, u ha fil farëgjë. <coughs> dhe është haram me bë mardhenje intimi me gruan gjatë siklit menstrual, pra në organin intim. <coughs> dhe harami, që është thamë, që është kemi përman edhe ma lërt, edhe dhamë shajnë pak mësipër, është se është një gjë që është endaluar në formë të dëtyrimit që te pra e i dëtyruar me braktis ato pa, është një gjë e ndaluar të cilën te i e dëtyrumisht i obliguar që ta braktis është ato dhe cilë është dispozita një haramje pra e cilë e zbaton këtë urdën të allahot pra që me braktis një gjë shpërblehet Për, për, për, për lënjën apo braktisin e po sajgje. Dërsa a i ciljeve pran e mëriton dënimin. Po kjo është <coughs> definicioni apo dispozita për haramin. A i cilje e lën, duke zbatuar urnin e Allahot, shpërblehet. Dërsa a i cilje e kryen e vëpran, atar e mëriton dërshkimin. Po mëriton dërshkimin, a e dënan Allaho apo jo kjo, dhe thënë bedet me sti dhe me salatë. Argument që është haram Pra që me bërë mërë dhe një intime Me gruan Pra që, që gjatësiklit mësral Pra në organin intim Opsa në organin genital është a jetin surën bakara A jetin dyqen e njëstët dyr Ko Allah së përhanda le thotë Vë jesë elu në kanil me hild Ata të pysën ty Për të përmujshmet e grave Kull hua edhe në faqë të zilun në njësa e fil mehjënë, thuaj, aja është një gjëtë dëmshme, pa pëstërti. Pra ndaj, thotë, largaun i për grave, gjatë kësoj kohë. Vële, të akrabuhun në hatë të jetë hun, dhe musjo afran i grave dheri së të pastruhun. Po fjallëa mehjënë që është përmanë këtë ajetë, është përshëllim edhe vendi, edhe koha me sërvacionëm. Pra dhe gjatë kohës edhe në vendin e menstruacionëve, që është pra organi gjeni talofso agroni, organi në të imigruzë do të mu ljargu burri edhe mësë mjafru. Pra përdej sa është me të përmushme të sajmë, pra është haram edhe nuk lejovët me bërë mërë dhe njëntime. Pashtu, kur ka zbitë këja jetë, ka arët hadithët që përga meri salat, nësa më kallon isnau kulleshej in illen nikah. Gjatë ciklit menstrual veproni çdo gjë me gratë përveç marrëdhënive intime. Pra, është marrëdhënia intime pra çersam në e, në organin intim. Çu është kaq harhadisë për pra ata muslimët. Pastaj u thonë thae fa in fa'ala fa'in fa'ale feihi fa dinarun au nisfuhu kaffara. Nëse dikush kryen marrëdhëniën intime me gruan e tij gjatë ciklit menstrual, pra marrëdhëninë intime në organin intim është fjala që është shpjeguar, atëherë thotë ka për detyrë më dawn në formë të shpagimit në dinar apo gjysëm dinare dinare pra është monedh e harit e floririt që ka gëzistu në kone pejga meri sallallahu alaihi vësallam dhe dinare islam pra, në cilin bazohet në dispozitat islamet pesha ti është pra arabisht e thoi një mithkall një mithkall është prafërsisht pra, një mithkall është 2 gramë në çarak. Po kjo është një pesha e një dinarit islamikisht. Po peshon 2 gram e një çarak. Prandaj, nëse dikush bën marrëdhënie intime, atëherë do të më nxirrë në vlerë të 2 gramë ari dhe një çarak. ë pra, në vlerë të timë do të dhon sadaka, me, me shpagu, e bëj kafaret, e ka obligim edhe të më dhon sadaka, pra jep të varfërave. Jep sadaka, limosh të varfërave. Për shemblë, nëse 2 gramare në i qerekjen kushtojnë 100 euro, atër e ka obligim idhënë, pra 100 euro ke farat. Ose gjysmën e tyre, pra 50 euro, parafërsështë. Ose kjo është vetëm si shemblë, pa ti nga do të me këshusë asa është lera tyre në tregë. Autori për po thotë, një, një dinar ose gjysmë, pra për po e lenë këta më, këtë mundësi me zjedhë vetë personit. Pra e ka obligim, e ka dëtyrë me than sa takoseni dinorës së gjysën. Pra kjo është në mundsinë e tij me zë. Pse do han autori po atë këta nga se këtu ka arë një argument, një hadith, i cilin e transmetojnë pa Imam Ahmed dhe Abu Dawudi. Edhe tjerë prej autorëve të suneneve, fraq Termidhiu, Sahihu e Ibn Majeh. Prej breva vostrat radiu Allahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka xhyku Për personë në cili bën mërëdhën e intime më grunat i gjatë ciklin vësral, ka hën një të sad dhe ko po bëj dinarin au bëj nësë fi dinar. A i do të më dhanë sa da ka një dinar ose gjysëm dinari. Problemë është se rrëdhëti hadithë ka në smajtimi nësë djetarëve. A është hadithë i sakt apo ju. Një grupi djetarëve e kanë saktësu. Prej t'yre, për shamëll është hakimin, djetarë i njërë, i më nëllë katani, Ibne Tahik Ali ibn Taymiyah, Ibn Turkman, Ibn al-Qayyim, Khattab ibn Hajer dhe të tjerë. Edhe Imam Muhamedi Allahu më shrohët, ka vlerësuar si hadith hasan, që është i mirë. Madje ka thonë ma ahsanuhu min hadith, nuk ka hadith më të mirë se sa ky. Edhe Abu Daud i cili e transmeton, po as vetë transmetuesi i hadithit për transmetimin e tij ka thonë që është transmetim i saktë. Mirpo disa dietar do thotë kanë Uh, uh, Konsideruo se kanë blesu hadisin si dajif Pra që është hadisi dopt Për i tyre i bëjhemkiju Dhe pas ta i gjithashtu Dhe thonë mendime t'i e ka pasu dhe Jemam nevoju edhe tjerë për djetarve Mali jemam shafi Allah më shumë ka thonë Le u thëbët e hadhe l'hadith le kultu bëhi Si kur t'eshen isa këtë hadith Atëheron kësha punu më të Edhe ndohon kësha gjyku më të Po që arsyet e rreth obligueshmërisë së kafaretit, a është obligim këtë rast me bë kafaret më shpaguaj apo jo? Kjo është një çështje e cila do thonë është për çështjeve të veçanta vetëm të mëdhheve i hanbelive. Për kat 13 hebe të tjera, thonë se ai i cili kryen mardhonin tim e gruan tij çaktiklimi sonat bën mëkat, por do të mund pra, po ndu te Allah më kërku falje mirë, por nuk e ka obligim kafaret. Se ka obligim shpagimin Mirë po qërë thështë që ju thimin i këtu alam shoft Hadithi është sahih Hadithi është i sakt Da se transmitu së të ti të jështës janë të besushum Po besnik Dhe përderi sa hadithi është i sakt Përderi sa hadithi është i sakt Da tërë nuk e dëmëton fare Fakti Ose nuk da, da dëmëton fare fakti që Këtë mëndime kanë vetëm Hambilit Ose këtë mëndime kanë vetëm hambilit Pra ndaj e sakta është se A i që kryën mardonin ti me mgru në tijet, cikli mësral e ka obligim me bërë kefarat. Ose, ma së pak të shumë mundu me thonë, ose e ka obligim, dhe thonë, në formë të sigurisë, po është me sigur të me thonë që e ka obligim, obligativ e me bërë kefarat. Këto vjenë që ështëja tjetërë, të është gruja e ka obligim me bërë kefarat, apo jo, apo vetëm burrë, për këtë që ështëja që është e pa ma otori nuk ka folë. Pandaj ideja e disa diatorëve ka thonë që edhe gruaja ka obligim të bëjë të shpagu. Ose ispori po për marrë mendim në natyrë se thonë nuk e ka obligim të shpagu. Me bëj kjo faret. Për arsye se pejgamesa më ka thonë, jeta sadakun, por burri jap sadaka me një dinar ose gjysëm dinari. Edhe s'u ka përmend gruan fare. Ku është mendimi i ti atë diatorëve se edhe gruaja ka obligim të bëjë kjo faret, sikurse burri nëse ajo e kry, i kryen, po pra, i bindet burrin të dhe kryen marrëndin intime me vullnetin e saj. Edhe këta djetare kanë arsutu më ndimin e tyre, duke a thonë se me kate është një, i njët, pra nuk ndahët, sa si për burë, si për grumët. Pashtu që është burë, nuk e ka pos të liumë në mjë afru grusë gjësiklim e sëralë, pashtu dhe gruja, do të musë mjë amunësu burët me krymar dhe një intime që atë kësaj kohë. Nësa e ja mundëson, edhe është të knashën me këtë veprim, po që është indaluar atër edhe e ka p Pa është të këta djetarë ka thonë që ka obligim duke u bërë kjas, pra duke bërë analogji edhe me rast e tjera ko është e ndalume me bërë mërë dhe njëntime, ko është haram. Për shumë nëse gruja bën zina me vonetin e saj, atër edhe, edhe në këtë rast edhe e do të ndëshkohet me masin e saktuar në ndëshkimorë. Pa është të nëse burë i kryen mërë dhe njëntime me gruan gjatë hagjit, para se më liru për i hramit, pra me atlirimin e parë që është, edhe ajo do thotë, ja mundësën këta dhe është e kryen me vëlletin e saj, atëherë hajgjë i saj pra zhullarsohët, sigur se i burit. Pa është o dhe të agjerimi, nëse grua ja mundësën pra i bindet burit, edhe ja mundësën me kry më ardhonje pra me vëlletin e saj, atëherë edhe agjerimi saj prishet, a zhullarsohët edhe ka për detyrë me bakë kefaratë. Po fakti që pejgamberi son son këtu ka heshtur, nuk e ka përmend kafaretën edhe për gruan, nuk tregon kjo që do të thonë që që ju kemi ose kjo dispozit vlen vetëm për burrin, ose është veçan vetëm për burrin. Gasa se si që di, urdhnat në islam kur ju drejtohu ju drejtohen burrave, i pafshin edhe grat. Ose e kundërta, nëse ju drejtohu ngroh ju pafshin edhe burra. Pra veç nëse kem argument që atë tregon se ai urdhër apo ai ndalesë është veçantë vetëm për burrat ose vetëm për gratë. Dhe shpagimi është obligim nëse si plotson tri kushte. E para është që ai i cili e kryen me me pos dieni rreth asaj dispozite, e treta me pas kujtesën me vetë, edhe e dytë, kurse e treta është që me bëj me vullnet lir. Nëse është ignorant, i njohur nd, i paditshëm, për shembull, nuk e dinë se kjo gjë është haram. Apo është i paditshëm, këtë rast për shembull, nuk e dinë se ajo është me, me cikël menstrual. Ose burri ose gruaja nuk e dinë se ajo nuk ka dihenishë, dohon është me cikël menstrual. Apo a bën prej harresës, e din mirë por ka harruar që është me ciklin menstrual. Apo në këtë rast nëse gruaja detyrohet prej burrit që më bëjë marrdhënien intime. Ose nëse ndodhin, pra marrdhënit të tim. E, ose nëse cikli fillon marrë gjatë mardonjeve në time pa këta nuk kur kanë fillu nuk ka pas cikli menstrual mirë pa gjatë mardonjeve ka fillu cikli menstrual atër në këtë rastë në gjitha këtë rastë nuk ka këfara s'ka shpagime asme katë pa nuk logaritën që ka bajin pasaj vazhdan autore thotë o jistëm të ju minha bima dunehu dhe i lejo të burë që mu bu zbavit mu argëtu me grune ti pra gjatë ciklit më sëral përveç që është sam mardhënjëve intime e, në organin intime. Po i lejohet, po më argëtu me grunë pra, e ti, më uknash, pra në një farëm njëre, qoftë ndohon përmbi roba ose nën roba. Po që është ka në atën në hadith, përmbi i zarë ose nër i zarë. Mirë po është mirë që gjatë kësaj kohë gruja me post diçka, dhe thotë, me mbullu pjesët intime. Ka së kështu e ka urnu për i gameri së alësëm, a isha në radiolanë ha, kur ka qenë, pra, me cikil mësërali, ka urnu që me vesh në i zarë, pa i zarë është taj e pjesë, e, e pështë me me cilën mbulluat, pra, pjesë prej, për shambull, prej këtizës dheri të gjurë. Edhe, pa për jensë me ka urnu, me mbullu, kështu, pastaj, e, pra, ka është zbavit ose është knaqë me pjesët e tjera trupit saj. Edhe fakte që për janëso me ka urnu, po kjo hadith është transmitu të Bukhari dhe nëslimi, edhe fakte që për janëso me ka urnu, a ishën rregëllon këtë mënyr, është që mësë me pa diçka prej saj pro pijgjull me gjakët që pasaj më, dhe thot për janëso mësë me pelqyvi atë për për për për për për për për për për për margutu edhe u zbavit me pjesë të tëra trupit që janë në në rrobat e saj, për shembull, do thot me pjesë të tëra që në organin gjenital që janë për shembull kofshat të e këtu më radh, atëherë nuk ka të lejohet. Mirë po, nëse dikush të pyet thotë e si përgjigjni fjalës pejgamberis sallallahu alaihi wasallam kur është pyet se çka i lejohet burrit. Pra, më u knoç ose u zbavit me me trupin e gruas kur ajo është ja ciklimë së sot ka thon lekë me fokal i zar. Ty takon me vepru çdo gjë që është për mbi i zarrin, për mbi kët rrobën e poshtme. Për këtë a di tregon se lejohet në udhëfryë edhe muzmë mu, muzmë vit, më kënaqsh me pjesë të trupit gruaz, do thon vetëm që janë për mbi i zarre, jo më shumë. Përgjigja ndaj kësaj na është se personon këto e ka thon në formën që njeriu me qendruar i lart. Po më urujt për gjyra dhe të ndaljumë edhe me qëndruj larkë që të honë më smaarderite diçka që është maja ma keqë ose dhe që është haram. Dhe kurse përgjigja dytë është se <coughs> këto dy hadithë pra interpretohen edhe shpjegon në rastet ndryshme. Pra arëtu që është dalon personit për personit edhe përgjigja ka orë për pegamerit sa lason. Pandaj kërë ka thonë për nësën vepranë i shdoj që përveç mard Kjo është prati i cili mundet me kontrollu veten, edhe më bajt vetën mos më bë marrdhonin tim me po ciklin menstrual. Kurse kur ka thon pejgamberi sa son ti takon çdo gjë që për mbi i zar, pra çaje më kthenë mbulun me i zar. Kjo është prati i cili e din që nuk mundet me më bajt vetën dhe me kontrollu, edhe pastaj më har, po ka epsh të madh. Ose do të thon do domon edhe nuk e ka imanin e fortë. Edhe bjen në haram edhe do thot kryen marrdhonin tim me ciklin menstrual. Se do që odrëth, këti hadith e dytë komo spajtimi nështë djetarëve, arë sahih e po jo, a okay, kjo që e përmanëm që ty të kënë qdo gjë që është në bëj i zarë. Pa, disa djetare kanë konsidru hadithin si do për, se doptë, kërse disa, që është ka thonë imam në uivë dhe tjerdë, ka thonë që hadithin është hasan, dhe Allah edhe, Allah edhe me mira. Pastaj, nëse njëri ju pra, dëfretë dhe, dhe zbavitët me grunë e ti, pa gjatë ciklim sëral, që është thamë përveç, mardonjëve në organin genital, në këtë rast nuk e ka obligim guslin, përveç nëse jakullon, nëse jakullon sperm, atër i dëtyrojtë, dhe thot më ula, më, më, më, më, më margë gusil. Po është dhe gruja nëse jakullon sperm, duke qenë me ciklim sëral, këtë rast, djetar ka thonë preferohet më margë gusil, pa që më ula, për shkak gju no bllokut që u bë gju no. Po qëllimi është që mos me mos mb me mbete gruaja pra gjurmët e gju no bllokut. Dhe pavarësisht ky gju no blloka kanë ndodhur. Pasojë që ka ardhur pra cikli menstrual, siç është rasti kur gruaja është ëndra të lakshta dhe ejakulon në ndër ose rasti që e përmban pra, më lart kur burri pra ëh de frehet ose zbavitën me tëm ose kanë ndodhur para ciklit mësëral. Po, ajo ka qenë gjënëp, pasaj ka orë ciklit mësëral. Po, kështu ka në thonë djetartë, që në kësë raste është e preferume, musta hapë që gruja me marë gusëll, mirë po në këka obligim. Edhe ka thonë që ajo përfitonë pri këti gusëll, pri këti pastrimi me uj, nga se pasaj i bët e leju me me lezu përshamull ato pjesë të kurane që ka nevoj me lezu përshamull gjatë dhikrit që do më nxësë së mëronës e para gjumit, apo kërdo në më mësut ishka për këronit, apo më më mësut diku i tjetër, po këtu kemi të bëjmë me atë mëndim djetarët së letë, obligojnë pra që nëse diku është do në me lezu këram, pa tjetër për nësë është gjënëbë, pa tjetër dhëtë me morë gusëllë. Pasaj e utore e vazhda thotë, vajdhen këta a dëmu, o lem të gëtësil, lem jubëh Ndëse në dërpritë të gjaku Po në gruja pastrohet Për i cilin vësral, në dërpritë të gjaku Mirë po endë nuk kamor gusëll Në endë nuk kula Atër nuk lejohet asgjë Për atyre që u përmenu me lartë Përveqë a gjerimit edhe divorcit Përveqë a gjerimit edhe divorcit Po në dërpritë të gjaku Gjëgjën betet haram Që shka qenë ndalume Përveqë të rëdvijove Po nëse endë gruja nuk kamor gusëll Edhe ajo është haram pra as këtyre dyja pra ajërimet edhe, edhe ndivorset. Sa i përket ajërimet ë ndjator kan thon këtë rast juja po mundet me ajëru, pasi ju ka ndërprer ciklimsral para se me hipë prod. Koha e agimet ngase ajo llogaritet do të thon me të gjitha dispozitat sikur se ai që është xhunub. Pra edhe edhe për xhunubet i pranohet edhe është i sakt agjerimi i ti, tij nëse u bë xunub para se me hi kohagjimet para se me hi dita njëri thotë atë bergruan e cila ju ka ndërprisë ciklin menstrual edhe pse nuk u llo para se me hi dita mirëpo dohan e, e, e ka arrit takimin gjendje të xunubet edhe pse s'u pastrua s'ka marrë gol agjerimi i është i sakt argument për këto kemi Kur'anin e Sunetën prallahu subhanahu taala thotë se shedin pran sura al-Baqara na 107. Fal an bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Prai tash, pra flani afrojn e gravat juja pa gjatna do vet ramazanit, edhe kërkon e at që Allah subhanahu taala ka shkruaj për ju. Pastaj thotu muhulu washra buhata yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Pastaj hanë dhe pinë derisa të bëhet i qartë për i bordh, për nghim, për i për i zi që është nota. Pra, kur fillon me agu dita, pastaj thot them musjama ila lejl, le, pastaj vazhdoj në namazën deri natën, pra deri kur pandon dielli. Pra përdeysa so lejohet që me bëmë marrdhënien time me gruan deri sa so ta goj dita. Atë kjo nën kupton që njeriu kur ta kur ta arrin dita më kon xunub. Po ti të lejohet me bëmë marrdhënime deri në momentin e fundit. Atë kur të vjen dita, zën dita, zën në gjendje xhunubit. Po ashtu edhe suneti, çfarë tregon për këtë, Aisha radiallahu anha ka treguar se pejgamberi sallallahu so, alajhi wasallam pa e arritë dita, agimi i ditës duke qenë xhunub, premim ordhën e tijve. Po për shkak të ordhën e tijne që ka pasë jo për shkak të ëndrave të lagjta, ka sëpërse nuk ka pasë ëndra të lagjta, po për shkak të ordhën e tijme e ka zënë dita për agimin e ditës duke qenë xhunub në, Ram, në Ramazan edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë e ka vazhduar ajrimin, pasi është ka hartë Buhariu dhe Muslimi. Maharet autori nuk e përmendë se divorci është haram, për shkurorëzim është haram, mirë po kjo këtu, po, shala, do të kuptohet për fjalën e tij këtu kur po thotë se nuk lejohet as gjë tjetër përveç ajrimit edhe shkurorëzimit. Po kuptohet që gjatë ciklit menstrual është haram të shkurorozu grunë. Për këto inshallah do të flasim më detajisht kur vjen kur vin po mesela të shkurorëzimit. Argument që lejohet pra me shkruozu. Më ndodh shkurëzimi para se gruaja më pasrua, pa vetëm ndërprerjen e gjakut, është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur e ka urrë Ibn Umer radii Allah anhu, ai i, i cili e ka shkruzu gruën gjat të përmujjes me të saj, pra gjat ciklit menstrual. Pe asom ka thonë murhu fal yura jiha, urrënia me e kthy gruën. Thonë me li yutliqha tahiran au hamilan. Pastaj lë ta lshon, lë ta divorcson duke qenë e pasër. Pra e pasër, për që allim është, do në ngurë e logaritet e pasër, kur nëndërprejhet gjako i menstruacionet. Apo, letalshon duke qenë 7-10. Pa pasë që ka bërë më rëdhën e intime. Për. Mirë, këtu pasaj, vjenë në meselë e të të tërë. A le johët, me bërë më rëdhën e intime e grunë, para se mu pastrua jo. Pa është ndërprejtë cikli menstrual gjako, para se mu ila a lejohet me flajt me të më bërë mardhoni në time. Përgjithja nda i kësa është që nuk lejohet. Dhe argumet për ta kemi a jetën që e lezumë ma lartë. Allah është po thotë, valat akrabuhun në hëtta jetë hornë. Mos ju afran i grave dhe i sa të pastrohen. Po dhe i sa të pastrohen dhe i sa në dërpritët gjakon me sralë. Fej dhe të ta hërnë e kur ato të të lohen, po pra, këtë rast kur ato të pastrohen për qëllën mështë Fëtuhun në minhajtho emar kumullat, a frajnë atyra shtu si që ka vërndua Allahum. Mirë, këto dikush mundet me thonë, ngruja, kër është në gjenje gjun, gjunubit, lejohet me bom mërdojnë i nëti me to, para se më më pastru. Pëse këto nuk për lejohet? Për, nuk është të njëta e, analogji. Përgjithën dhe i kësoj është të kja analogji vjenë përbalës e kërëshi tekstit, që lezu më lartë ajetit. Pra në analizhje e kërë e këndërshëtën tekstit, pra në këndërshëtën direktë ose vjenë përbalë tekstit, nuk me rëndë konsiderat. Edhe gjithashtu të dikush mundën të më thonë që ajeti këto që ka arë fejëdhët e ta hërënë, kërë ato të, të hërne, pastrohen, është për qëllim nëse e lërgojnë ose e lojnë për ty në gjumë të gjakot. Jo mu pasur me Përgjigja për këto është se këtë e kanë thonë deso pediataro Se që ka qenë bëni hazmi, Allah më sheroft Mirë po, e sakta është qëllimi me të tahur që uartë ome pastrin Pra është për qëllim u pastru për i hadesit, për i gjendjes gjun ubit Ose gjendjes këtë rast ciklit më sral që është gruja Edhe kjo nuk ndonë ndryshme veç dhe me gusëll, kër t'laat komplet Argumenti për aktor se Allah subhanahu taala në surën Maide thot: "Wa in kuntum junuban fat tahharu". Nëse jeni junub, atar pastroni, pra është përdorur e njëjta fjalë. Sigurisht ashtu kur po thot "fa idha tatahharu". Po ashtu Allah subhanahu taala vazhdim në ajë thot "wa la kin yuridu Allahu wa la kin yuridu li yutahhirakum". Mirë, po Allah dëshiron me ju pastrua, pra që ju të m kën të pastër për namaz. Pastaj vazhdojnë mesile të tjera, në të cilat autori E përrmand pra ai çaron llojit e gjakut që ndodhin te grat, pra kur kanë cikël menstrual apo kur janë me, pra, me istihada, pra ato që janë fillestare, po pra, që sa jo ka filluar cikli menstrual, që shme dallu ose që shme caktu zakonin e tyre këtu në kështu më radh. Pra për këto që është inshallah do të vazhdojmë i marr në dersë natshëm. Allahu dy me bir, Allahu 'alim, Allahumma salli wa sallim ala nabine Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.